A'udhu billahi min ash-shaytan r-rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Inn alhamda lillahi na'hamaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'amalina man yahdihi allahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falahadi lahu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar thumma amma ba'du Tajid falandrimat ma absolute ma plota etakon vetem zotit ton criuse te dzitsi Allahu subhanahu wa ta'ala Përshëndetit tona, përshëndetit e Zotit Gjellë Gjellëluhu, -Gjell Bekimët e ti, Rahmeti ti, Të gjitha mbi më të mirë në njërzimin Muhammedin, Të bire në Abdullahit, a.s.a.s. Bishok të ti besnik, mbi familët ti të ndërshme, Migratët ti të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë e Kambotës, Të cilë të ndjekë rrugën e ti më të mirë, Dheri në ditën e kiametit. Të ndëruar dhe lezër, Me leinën e Zotit xhallahu teala, do ndajm disa minuta nga ajta jon, se të shfletojmë nga libri i Zotit te bareke o teala, të shfletojmë nga hadithat e pejgamberit ton sallallahu alei ve selam, këza kuptim të dietarëve, duke u ndihmuem me endjet të tjera dhe shpjegimet e tjera në mënyrë që ta kuptojnë fjalën e Zotit xhallahu teala, siç është i njohur Allahu te bareke o teala. Në vazhdimin e ligjaratave në bi ciklin ndërlithshmëria e pandashme në mes akides dhe edukatos, në mes etikës, tërbijes dhe besimit, kemi kalu të kë raporti ndërvlazëror, e debi ndërvlazëror në mes muslimanve dhe kemi përmenë se sa është lidhur ngusht E debim ndër vlazëror me besimi Në legjeratën e kaluar, kemi përmben nga fjallë të zotit dhe fjallë të pengamberit Sallallahu aleyhu sallem, se vlazëria është të shejt Vlazëria në islam është të shejt Raportin ndër vlazëror është të shejt Dhe kemi thanë se nuk ka vla të shejt Mirë për përthama, themeli të cilin e bashkon është të shejt Dhe është fjallë a zotit të vare kjovë të ala inë me lëmuëminu në ikhua me dëvërtet muslimanët besimtarët janë lezër. Dhe këj parim është parimin nga i cili njësemi në shpjegimi dhe shtjelimi në kësejme sejleje. Sot dëtë vazhdojmë ende me raportin dërvlazëror për shak të nevojës e madhe që të pasëshirohët dhe të gdhen në misi duhet atë surën atë paminë atë dukjen e brendshme dhe të jashtme të konceptit vëlla. Jetojmë në një ko ku mbizotron fasada. Jetojmë në një ko ku tek njerëzit është rëndësishme pamja. është rëndësishme që ti në një interes të caktuar të kësaj bote të kejsh dobi për dikan pasta jështë punë e ma dhe apo punë e cila nuk lu në rollë se sa jemi në gjadë dhe të zotit e bare kjo të ala. Pra, pra, Neve jetojmë në kohën e kalopeve të jashtme Duke mos i gjurmue bërëndësit, thelbët, nervat Nërsa neve e dim se feja Zotit Gjellewala është ngritur mbi, mbi nerva Mbi thel, themele, mbi thelbe, mbi bërthama Njeri ju nuk është njeri pashpirt Allahu Gjellegjellu hu Kur e krioja demin e kriojnë nga loqin E kriojnë nga loqin Dhe e la me e shiku me lacet Në to e shikoj edhe i blisi Dhe qarkulloj kërë rëthi Mirë po Kur filloj muquit ademi njëri Në momentin shka Zoti i friri ati Dhe tha Une do t'i fri shpirt ati E kur t'i fri shpirt Bini sejde Që do me dhonë se nga momenti që njëri u ka shpirt Ka nderte Zoti Ndërsa e kundër ta e kundër të efe se Zotit është që njërzoria, që ndërimi me elon njëri unë pa ndër me elon njëri unë pa vler me elon njëri unë pa Zot me elon njëri unë pa rrug me elon njëri unë pa moral këtë kjok nga vjen, nga shëjtoni nga sa i gjelozoj se Zotit i friri në shpirtin në trupin e ademi a.s. dhe e gjelozoj që do më donë se i blisi gjelozon shpirtin e mirë tonin i blisi e gjelozon në shpirtin i cili frimon në rrug të zotit e bare kjo vëtë ala dhe dëshiron rritje në numrit të djelzis së ti. Dëmon, a i do prej neve nuk dënë, a keni pa ndë njëher i blisit dëshiroj e me andru t'i kujtë ftyro? As t'i her. A keni pa t'i kujtë i blisi me e gjelozu së është i heshëm? Kemi përmendan, nuk gjelozon, nuk ka zili. Nuk ki në të rëson se farësiki, farëfloki, sa të mirëveshësh, atë hisë nuk e ka këtë gajlë. Andepi nga mberi aleji salatës, salam, kërna tha, kërna e kazoj hartën, ku lëvizi blisi, asë nuk thanëftir, asë nësi, asë ku, ku tha. Inëme je gjiri shëjtanu me gjërë dëmë. Shëjtani qarkullon, ka qarkullon gjako. Ti ashtë ka dujshban, mu më duhet mënajna. Qka duhet më brenda? Me të prish për i për brenda. Me të prish për i brenda. Nëse prishet për i brenda, atëherë edhe ma shumë e shton zbukurimin të njërzit. në të njërzit. Nëndet apë nga më beri sallallahu aleyhi sallem, se gruaja dhe femra e cilja del për provokim të burrave e, e zhveshur, e kështu me radë, tha për te zbukurimi qka jo ja e ka bo me dur të veta, Edhe shejtani as bukuron në sytas e njerëzve. E i thot njerëzve, "Këçi në këçi në sa e mirë është." Domethënë ai nuk e ka për qëllim ftyrën, pa e ka për qëllim të këtë ta morë ket ta vendosen haram, Zoti na ruaj. Ne do ta kuptojmë këtë meselë që ta kuptojmë na pastaj mohabetin çka na dojna me me shtylluaj. Ta kuptojmë se iblisi me neve nuk ka problem me fytyrat tona, me durrët tona, me trupat tona. A i ka problem qëfar shpirë t'i kemi A i ka problem qëfar shpirë t'i kemi Andaj a i gjëlezon kër t'i ban mirë Dhe tër mundin e jetë me t'nalë prejtë mirës Nuk i tërëson A i tërëson kër t'baish mirë me t'nalë Andaj e shëf njërijun kër do me ba një punë mirë Sa so shumë lëkundet nëse se ka i manin e fortë Pse lëkundet? Këse lëkundi kushë e kund, ja jep, dhe kundja jep 100.000 që shkëtën me nga mbërë kërdo robin me dan sadaka i vjen shejtani i thot po ama fokaradhe këjera ndasht fokaradhe këjera ndasht dhe po deshtaj me bleni haram kur se ndalën kur nuk e ndalën mirë po nëse don me dan sadaka i thot po ama me mejti varë për nuk ka është let pasuria paksohët kif mi, kiket, kiket Për nga mberë alë i sërënda cilëson ku dëpërtonaj. Do me thamë dhe zërëneve duhet me erujt shpirt lëkun, shpirt rorën, se të Allahu Gjellë Gjellalu njeri është me shpirt. Trupat, jorafsisht trupat i vdes, zote jo në Gjellë Guhala. I vdes. Dhe mbejt shpirti, shkon lartë, këteve të poshtë, mberzahjeton, berit ditën e gjegimit, ndërsa trupi, kalbet. Andaj, të i rujmë këto brendësit të shpirtit këto elementet se të nëj ka privilegju Allah u gjellohala me, me të kur nëj ka dhamë. Blezër, edukata në dërvlazërore nuk është vetëm ligjarat ku ne kemi mundësi këtu me shtilu e me shpjegu e me laburu edhe ju kini mundësi me dëgju, munu me ledzu, po qëlimi i ligjaratave kësaj tërbijes është që na me dëvërtet vendos, me vendosë pak gjishtin, me ende dhe me thanë a mos val ka di shka qka duhet mu përmjësu të këneve. A mos val, me dëvërtet, ose jemi plotsu në për sësmorin e plot që s'ka gudzim mu prek të na diamanti cili shkëlqen të anët, apo duhet me, me umjeku dhe me shkujtë të doktori. Në me thamë, mos të mbejt e kjo legjerat e thatë, po të mbejt e apo tjet një loj mnisme e përmjësimit të këmuslimatët. Mërmendëm se edukata me lartë është edukata me Zotin Pas edukatës me Zotin vjene edukata me pingamberin Sallallahu aleyhi sallam Pas edukatës me pingamberin vjene edukata me njërzit Dhe tha me edukate e parë me njërzit është edukata me babën dhe nanën Pas tëj vjene edukata me Me bëshshortën Pas tëj vjene edukata me familje Pas tëj Thamë se vjene edukata me vlasnit Se dhe ti ki jasht Vlasrit musliman. Tash kemi këtu te kjo pikë që do të zgjerohemi pak. Ta kupton aborthamën e të çëndrit dikush vlla. Drejtart kanë thonë. Allahu xhelaluhala e ka sjell shumë vëllazërin në Kur'an. E ka përmend fjalën vlla në Kur'an. E ka përmend fjalën vlla për shejtantë, se janë vllazërinë mes vetit. E ka përmend Allahu xhelaluhala fjalën vlla në xhennet, ikhwanan ala sururin. Allahu e ka përmend në xhenec se do jen të jenë në vllëzër, të cilët do të rrinë në përkohëtuçe dhe do të jenë të gëzuar në në vendet e tyre. Pra fjala Allah figuron shumë në Kur'an. Gjithashtu fjala Allah vjen shumë në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo, duhet njeriu të ndalet me thelve, jo me sipërfaqe. Vllah, vllah, vllah, vllah dhe fillon rutina e emrit Vllah dhe hum kuptimin Vllah. Vla musliman, a i vlavi, a i vlavi, kë i vlavi dhe asni vla. Po, njeri u kur ka rutin, nuk e kupton. Sikur që i pënkaj i melgjëzije ka than, du të murujt njeri u nga rutina i badeteve. Apo, i vjen ndikujt rutin, mu falj. Pez vak, pez vak, pez vak, pez vak. Edhe kur tja nisën në mu bo disa vite, e shef se mo nuk e në gjenë namazin ki. Veshën malëvizje. Edhe posa njerës ta në kohën thënë, E kun pas pas një namaz në fillim atëhera shumë ma i lezet që mishë, shta është dyqishë, nuk, nuk e ndjejë ata. Pse valë, nga se ka fillu njëriju me i fol dhe detes namaz li, namaz li, unë gjami, unë gjami, unë e falna, dhe fillon në mo, mu bëhë kjo fasatë, dhe fillon me hub shpirtrorja. Edhe, vetëm i shofë në murë, i shofë në qilimin, e kështë më rabë, bëjmë trekti namaz, i shesë me ata, blejmë dishka, Shkojmë që t'itë mi vimi prapë edhe Salamu Aleikum Va Rahmetullahi Va Barakatuk Nuk e nuk është namaz Po juridikisht kemi thonë Se nuk i thoi na përsërite A ma shpirëte në namazit nuk e A i s'ka folë me Zotin Gjellewale A i ka folë me atë kolegën Shka ka posë punatje Pas ta ju ka këthije Kështu është edhe me shumë terme Vla musliman Vla musliman Vla musliman Dhe mbetët termi thad Andaj Allahu Gjellewale ka thonë Fe dhekir Temfaul mu'minin E teo Muhammed Përshërit ja usenët Se me të përshërit me ju bandobi Besimtarve Apo në kur anë e gjenë Një ajet të përshëritur Një ajet, dëjt, dëjt, dëjt, dëjt Inna ledhina amenu Va amilu s'salihat Inna ledhina amenu Va amilu s'salihat Ja aju halle dhina amenu Ja aju halle dhina amenu Të përshëritme Pse vallë? Ka po zoti nevoj me përshërit se endet Njëherë s'kam jaftu? Jo, v mirë po zote e ka zbrit shëriatim për puthje me neve e nashka jena i nëjna në nësan, harojna edhe në bohën senët, fasat edhe termi vlazëri duhet mu mush me shpirt duhet mu vadit se fahot nëse zvaditet, nuk u jitet nëse nuk i, i jipët ati fuqi atare dështon ndërsa zote i unë të bare kjo vëtë ala për vlazërit ka vonë në Kur'an dhe gabrëmtu me xhenet për dy vëllezër musliman. Do të citojna tekstet e pejgamberis a.s. nga Allahu tebaraka we teala. Andaj çllimi është pra, ç't jap mi pak ujë, pak shpirt, pak vadhitje termit ndër vllazror. Musliman vlezar, termi i madh vlezar. Fiolë moda, çuçi që, që më përmend sa e buhurairas radiyallahu anhu Kër i shkoj njoni për njerëzve dhe i tha Vëllahi du për Allah Tha nalu Nalu se shumë fjallë të madhe ki tham Dha vëllahi du për Allah Tha mo se shumë fjallë të madhe i të tham Tha vëllahi du për Allah Tha mo se fjallë të madhe i të tham Tha pëse si të më lan me, me, me e po u që ta Tha me shtiju në dorën të e me në gjepin të anërbëzorësh A, dushan. A, a, a, edhe shumë aja. Po, jo, sot dohërën me të ashtinë gjepë, jo, me të përshëndejta problemë. I paletë përshëndejtë mua. Do mëndon, do mëndon, neve duhet me ghi pak në lëkurën e sahabeve. Që shkanë me nua ta? Qiko e borera? A bashkë menon se e borera refuzan një njeri me pas vla muslimat? Jo. Ka dash mi thonë, mos tuj për Allah, tuj, po du me dash për Allah. Qishtu në ashtë ta nuk i shkon e gabume oma po du për Allah dhe ta shov me se asht shum shum e rad Allah në mundsof më kanë vazhdi për Allah ebara dhe zër Allahu Jelle Jelaluhu në surën az-Zukhruf ajeti 16 fëtë zotë i hon tëbareke vë te ala al-akhillaa u jome idhim ba'duhum li ba'din aduun illa l-muttaqim fëtë zotë i hon jelle vë ala el akhilla vëzrit dhe shokët jom idhin ba'duhum li ba'dhin adu kërrit shokët kërrit vëzrit ditën e xjikimit janë armiq të njëri tjetrit illa përveç dhe atar kan thon shikoje çfar hyrje në vazri neherë ka vendos fillimisht se shumica janë armiq pas taj ka përjashtu pak nga ato që duhet për Allah. Shkodhe njërë lezoj ajetin e Zotit Tëbara Kiosur e Zuhruf, ajetin 67. El-Ekhillau, jau me idhin, ba'duhum li ba'din aduhun. <tëllën> miçt dhe vlezrit dhe shokt, ditën e gjikimit, krejt armiç kanë bukon. Para më do vlezër? Shumica sotë qka isha ti, miçt dhe vlezër, Dite në gjegimit kanë më rogë në mëzveti Armiç në mëzveti Jel anu ba'duhum ba'da E malkoj njëri tjetëri Illa përveç Kush janë këta përveç Ka thënë zotë i unë gjellë u ala Illa lë mutëqin Përveç të devot shmëve Përveç të devot shmëve Kush janë të devot shmit Për shpegimin e fjallës të devot shmi Ne kemi mi përmenë pjarët e pengamberit sallallahu aleyhu sallem se qka do me than i devotshëm të djetarë nga than i devotshëm vetëm ata shka në dashurit e tëre ndërlazërore s'ka pas asë një grindz i ashtë ta emrit Allah kjo është aran dhe zër ashtë se aran për folësin dhe për dëgjusim to nuk ke kemi për qëllim me pohusën a kena mri grap vetëm me e qelë temën vetëm me e qelë temën Tot gjithë dashamirr, mec dhe vëllezër, ditën e xhikimit, po thot Allahu qetar me xikie. Qetë dall me xikie. Po shajë ka bashku pash Allahu. Ka bashku interesin e lëvrdhia dhe përshtatshmëria dhe gjinse loje. Allahu Jellwala e ka përjashtuar vetëm të devotshmin. Andaj jemi të kërkim të këtij të devotshm. Dietar kanë thënë. Raporti Zotë dhe vla është kështë. Kun be rabbike bidunin nasë, wa kun në anë nasi bidunin efsikë. Kjo raporti me Zotë dhe vla, dikush e përzinë, e përzinë. Djetarë thonë, sa i përket me Zotë tan, tan të tanë, banu me Zotë të tanë dhe mëstanijë e që ka të njërzitë. Rëdhan nasi gajet unë latu drakë. Ka thonë imam Mohamed ibn Idris e Shafi'iu, ki imam i madh, El Gjelil, El Kebir. Ka thonë, sa i përket razillokut njerëzve, smërihet, korë smërihet. Ata që ka thon, të bëjmë? Ka thonë, këshirët që ka të bëjmë të dobitë të zotë jëtë. Pra, raporti me zotin tanë, zë bëjmë i përzi njerëzit. Qëllë më në zë bëjmë i përzi njerëzit? Ti këshirë me z Drejtoje, gdhende Pastroje, kristalizoje Letë e jesh Letë e jesh i dashur të zotë i jotë Pastaj E pastaj, ko muhabet se njerëzit tojnë Shka së tojnë? Ja rafiditi kje E shajnë e bubekrin në të ditë E shajnë në merë në të ditë Jelë anun e hu, o ju bëgjdu në hu E urrejnë, e, urrejn, e malkojnë, ju kefirun e hu E bojnë të këfirat, a i thënë qafir Bile e bojnë qafirë dhe aska se banë qafirë i bubekrin Dhe kanë libra. Se kush dishon me kufrin Ebu Bekri të është qafir Apo? Dhe Ebu Bekri janë është i dytin gjennet Elhamdulillah Mirë po Kun me anë rabik Bidunin në Sa i përket raportit Me Zotin tanë Mosë qaj kokon për njerësi Këa është ligjë Zotit e bareke Vë te ala Mirë po Mirë po Kjo a e prish Raportin me njerës asniherë Shum njerëz që to nuk mundun me harmonizoju, po nai harmonizojna, dhe dietardh i kanë harmonizuar. Pra me Zotin, valla, nuk ka ti mohabet. Un nuk mund të thon, apo por shatesh ti me mua në ibadetin tim. Apo ata shirim na shtosh këta besojnë se na, ajo nuk na çon, s'ka mundësi me çakoqën këtu. Si cili tash kamënon për një meselë, për duk meselën, për detalet s'ka mundsi, valla. Njeriu duhet me gjet rrugën e Zotit i tij. Mirpo. Kun me annësi biduni nefësik E kun dërta Kur të vlazëro është me njërës Kur të ndërtojshë raport Vlazëror me musliman Leje vetëm të shpija Qa do me thonë kjo Pra të zoti jëtë Ti edhe zoti Tu më se përzikër kanë Ti edhe zoti Kur të jesh me njërësi, me vlazni, me shok, me dashamir, me mish Ti pa nefësin tanë Pra ti pa ego Ti pa ego. Nëse ti me ego, një ditë pëj ditëve, ndohëmi. Ka ligjë. Si ti ish me dika, me ego. Edhe më nëzje prit, një detalë, një rështitje, një gabim. Kë nuk, të, kë nuk i ki vlat, i ki dalë në prit këti. Nuk mundet një vlat, më i mu i dalë në prit. Jam të prit, unë e di se ditë a ditë të s'ki kam rështit. Po ti be vlar, mik e ki këta, nuk e ki mik. Andaj kanë, lëku, është të jetarë kanë thonë, me vlazni i për jashtë. Për ndrysh e vlezër, veç muhabet është ajo, prallë, gjepura është këjë thajë, muhabet i kotë, a da i djetarë me ndëmë, drejtoj e raportin me Zotin tanë dhe mës të përzijet kërkush këto. Dersa drejtoj e raportin me vlazni të to dhe leje vetën tanë. Ka më të, a, më mës më më më më më më më më më më më më të ti, prish e vlazni lëko, i jala, I më më shafiju, kër ka debatu me një për i djetarëve, edhe kanë polimizu. Dhe kanë bëjt gjithalë, debatë. I mbunim e pare më një për debati kanë bëjt ato, kër i më më shafiju akonë, maja e gjuhës arabe. Edhe, normalitikisht a ju, e ka një vetë në gushtë odo, se kia ka zonë këtë dyrtë. Edhe më funë e ka pasë që ju më rëzetu shtetsu, edhe ka fillu pasaj rrugës më smifonë. Ka shku i më, më shafiju i kanalë. A të seherë që i nësë pajtohë me të makëtë në shpinëna? Ka thonë, po ku i gjenë di musliman që ashto? Mëna, seherë në që ti nuk pajtohë me mu, ti kimi makëti shpinëna? A të nuk e dhe zinë lëkja. Ka thonë, sheikhul islamu të imi në me gjmulë fetawa, e fe kulla me khtelëfe muslimani te hegjara, fe la jebë kalli lë muslimine osbetun, ka thonë, a seherë që di musliman të kanë një polemikë, Kanë me jakëthinja një tjetër shpinët. Ka thonë kështu si edhë vlasni lëkë mes muslimanve. Sahabët, Ebu Bekri dhe Oneri kanë polemizu. Kanë, kanë polemizu. Ka rast edhe janë idhnu. Dhe kanë shkut e përësam janë pajtu. Kjo shkë argumentëm. A e njërzore ashtë, ama le egon të shpia. Le egon të shpia. Pra, Zotë i unë gjellëvare ka pru themelin e kësaj mesele se të zith njerëzit janë armeç ditë në gjikimit përveç të dëvëtshmeve dhe thamë se të dëvëtshme të janë ata se duhen për hirtë Allahu të barëke vëtë ala transmiton imam Maliku në muvattan e tina ka thonë nga muad ibn Gjebel radhijallahu an ennehu semi a Resulallahi sallallahu aleyhi sallam se kjo e ka dëgjupin nga mberin sallallahu aleyhi sallam duke thonë ka thonë Allahu të barëke vëtë ala ka thonë Allahu gjelë gjelalu hu u Më habbeti, lill mu të habbi në fije. Ka thonë, vajëbet, vajëbësht me i dashët une ata të cilët duhen për mua. Shkët fjallë shkurt, e ka thonë Allahu Gjellewa në hadith kutësi, të rësbëtoni më mbaliku me istatë të sahih, me istatë shumë të shkurt dhe të pengamberi sallallahu aleyhi sallemë, Dhe që ka dhët? Ka dhënë Allah u gjellua Uegjëbet, vajjib është Dhe fjalla uegjëbet Për ta kuptu hadithin pak ma në thelbë Uegjëb, kër i thëjnë uegjëbe Nga, nga rrje dhë fjalla uegjib Uegjëbe është me ra ati qka Uegjëbet, i thëjnë uegjëbeti El Bakara, Ra Lopa Uegjëbeti linsan, Ra Njeri E dhjudi kush me dhënë Ka dhërës ashtë pikëto në vajjib atje Arab kështu i lidhin o eqebet, o eqebet, me ra. Po pse është përdor obligimi me fjallën o eqebet, se ka ra kjo mesejle, mora është të më krye. është krye, ak të krye. Adë edhe në wajib. Andë pengamberi sallallahu alaihi sallam kër ka folë për guslin që ka thanë, el guslu wajibun ala kulli muslim. Gusli është vajib për gjdo musliman. Një numër i madhë i tjetarëve kanë thanë, nuk e ka për qëllim vajib, shëriatë e ka gjuhësor, kara, sështë vazhjib shiko ka këtë të të ronë, ka dhonë jo e ka për të cëllim aspektin gjuhësor jo vazhjib për ka vazhjib, kara, sështë vazhjib pra, zotë i jo njëlluale që dhot u e gjebet me habbeti do e mos i du ata të cilët duhen fije fije do me thonë vetëm për muhe jo për dika në tjetër a dhe që dhe me thonë vetëm për muhe dhe zërë Në shpjegim të këti aditit gjenjë gjen, Do një herë dhush, se pasna vla, hajri shada. Ose unë se pasna di kanë vla, jo vetë sën pas ka aj. Por raportin ndërësjet. Djetarë dhe di që kanë thonë. Mu, mu të ha bine fijje që duhen për mu e do me thonë. Aj e do di kanë për Allah, edhe për me uprish kër lidhje për Allah, du të me dalë di qëka me madhe sisa kjo qëka i ka lidhë. A mu në, në të me dalë? A e kuptut? Do me thonë, a e ka lidhë një lidhje. Kjo lidhje është Allahu. Për me e prishë këtë lidhje, du të me dalë di këshë majmadhe sa Allahu. Ku me gjetat? Allahu Akbar, Allahu majmadhe. A e kuptoni se ku të prishë njërzit, që para kësa i kanë thanë e du për Allah ketë, e kanë vla musliman, e ku ta shifë se u ka prishë, mos më nëse e ka pas për Allah në fillim. Se, a, mos, a mos po dojnë e pretendu që e ku në gjitë një matë madhë? E tash, ha, s'ka mëndësi Nëse e do t'i kam për Allah Dush me gjithë një matë-matë se Allah E me thonë, vëllatër është tash dhe ishta për Allah E tash Kum Allahu Ekber, Allahu është majmalli Andaj, Allahu Gjellole ka bëhu E gjebet, nëse mdo Nëse duhe një veç për muhe Oblikime dhe une kam ju edasht Ja ka bëhu obligime vetë vetës Andaj, apë shqip njësa është të ndërlidhur besimi akideja me raportin ndërveza shumë vështirë shumë derisa do ta përfundoj me leinën e Zotit xhallahu ala na hadithe që të shohme se pejgamberi alayhi salatu vesselamu dhe hard, sa sahabe i këshillua do më hingjënat po duaj musliman të çeshë vetëm ja çajet të ndërlidhur sado që na shq pashart shejtani na i ndon sa jbe kusht kjo nuk është kjo kusht kjo rani kusht bieni kusht rani kusht bieni kusht dhe Dalmi të Allahu gjelluarat që ishtë të pengam nësram e, e të drunë me një muflis E dini të falimë në të umin Ha, ki Kishka i rdheke shurotet El muslimon ala shurotihim Ka tham pengam veri së sëllem Musliman ju rrinë pas shurotethe Kushtethe të të tërë Pas taj vazhdojnë hadithi Se ne ka të rëspetojnë maliku Ka thamë Allahu të barikja Wa të ala Dhe ata shka bojnë me gjllis Vëqë për muë Mu të gjeli si në fije. Shikovë dhe za. Djetarë kanë dhe nuk ka problem kafja mu konë vesile. Qaj mu konë vesile. Qysh është edhe vendi vesile. Kauqi, shtrati, tavolina. Se ti këtë ullësh me dika nuk, nuk shtrini, po ullësh. Edhe e kije një lojt këlltuk edhe një lojt tavoline. Po nuk banë mu po tavolina e ajo që anë kam ledhë neve. Se shumë mirë ko ka shtu me nejtë. Që kjo kafe shumë mirë që kjerës të ranë shumë një mirë. Unë e vesh me qëta se që të të tërës, së mujë mi bajtë. Ku ka kështë në islam? Nuk ka, në dëmë. Ti ose të ka bashkue ftyra, veshja, tabijati, karakteri, vesët, apo çka? El mutegjelisi në fije ullen veç për muë. E mu ullë me dikanë për Allah shrandë. E si do mos në kohërat tona ku vëlezër, në emër të zotit, asën i muhabet zmanë për zotin të vel në emër të Allahot, asë një mu abet për Allahot në gjelë të gjelalu, ku është Allahot? Në muhe, ju khadi u në Allahot, i mashtrojnë Allahot dhe të që kanë besuë, kejo kritikë për të gjithë, e dyta, vazhdanë aditë dhe thotë, u el muteza u irin e fije, dhe ata që ka vizitohën në emër tim, në emërin tim, pse vizitohë? Vëtëm për Allahot, vëtëm për Allahot, Këta mund është mjavë thonë ti një milion të vaznive Dhe asë një, një një se këfizitu për Allah E dinë Zotë i jëtë Cila ka qena jo vesilja Qoft egoja e madhe Qoft ka periferia zemrës atinë dhe një Dhe një levërdi Ti nuk e di Pastaj ka thonë Allahu të barëke Uel mu të bëdhi linë e thije Dhe ata qka jopin Njëri tjetrit për mua Për muë, vetëm për Allahun gjelle, gjelle gjelalu. Për mi kuptu që to, ma thjesht, vetëm këtajnë kundër tëmë. Sikur që thashtë, ndarjen pas bashkimit për Allah këshire mirë. A u kam bashkë për Allah, apo dishka tjetër. Pas taj, me gjlisin, këshire mirë, për çka bashkohet, se së mundet mund da një me gjlis dhe një kuvend i vlëzër dhe musliman, vetëm se në fillim ka pas dishka gabim. Dhe dyta, dhe dyta, Dhe tjetra, e treta, edhe ata që ka vizitohen. Nese ka ndalë vizitën, edhe në fillim ka pash problem. Dhe e fundit, me dhanë për Allah. E, une i i pësha, i i pësha ishtë tash së për ma di. Apo, mas i të ndahë atët, veç une e njofë atët, a ju se njëfë nësë këni nejtë, ma shumë se une me ta. Po ti përshak i nejtë, këni nejtë për tash mas i ndahë me në kazu se nësë pënjofë në të i pënjëftë, bi se l Kipo kësë si njërësi, e njofu në ata, e njofu në këta Nuk në indereson neve njef, a e njëfa se njëfa të gjithë janë gabimtarë Të gjithë janë gjuna qartë, të gjithë kanë rëshitje, gabime Neve në intereson aja që kanë akalidhë Allahu gjellua s'ka të meta, s'ka gabime, s'ka vese S'ka likësia i gjellua ala Edhe ajna ka qujtë musliman U e se makumul muslimine min qëbl Ju ka qujtë musliman në paraksajna U e fi hëdha edhe në Kur'an Të ndaj, k Ayete në surën Zukhruf së të gjithë do të jenë armësh përveçse atëra që duhen për hir të Zotit Tebareke ve Teala. Duke i larguar të gjitha interesat, duke i larguar të gjitha lëvërdit, qoftë dhaja lëvërdia shka te prit për një shoku tan pas 20 viteve. Qoftë nëse shoqëron dhe kan sot në emër të Zotit, ndërsa qëllimi ka qenë pas 20 viteve me ta bënë të mirë. Sa është për Allah. Nuk është për Allah. Ose, se ti mas 50 vjetre Po nëse fdes, ni jet e ki pas pas 50 vjetre Shka lidi Shku që në një ju dhe të me pas kujtës dhe të të të të të të tëtër A dhe kjo është bërë qeti Allahu qelë vala ka thënë Va qëtësimu bi habli Allah Kapuni për litarin e Allah Wa la të farraku Dhe mosë ndani Fa të fshelu Dhe të dështoni Va të dheberi hëkum Dhe frima ju vëtë qkoje Ska frima Ska frima Qishka në thamë Djetar pas vrasë që se othmanit, nuk janë qëtsu qështet e muslimanve. Pas vrasë që se othmanit, nuk janë qëtsu qështet e muslimanve. Pse? Glesa e kanë prishë dhe zinë lëkët. Ka me doza, pa janë prishë doza. Ka i pushteti, ka i politika, kanë vrasë njerës për pushtet, e kështë në ranë, Zotin alëvit. Këtër, shpjegim nga pengamberi, sallallahu aleyhi sallem, mbi ata se kush duhet për Allah, dëgjojsh vlor për Allah pa interes vetëm për madhrinë e Allahut te bare këtu te ala dhe vetëm për dijeën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka dhaniman muslimimi me sahihun ati babu tahrimu dhulmi muslimin w khadlihi w damihi w irdihi w malihi fatima muslimin kaptin kaptin mbi ndalimin e zullumit ndaj muslimanve ndalin ndaj tradfisati të gjakut të ti, të nderit të ti, të pasuris të ti, të brënsme dhe t'jashtme. Nga e bihorej radhjallahu an, të të katon për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, la të hasedu, mos kini zili njëri tjetrin, mos kini zili njëri tjetrin. Dhe me than, nuk ka mundësi në zemrën e një muslimanit që ka i thot një tjetrit vla me pas zili. Nuk ka mundësi. Zilia është Konflikt me kaderën e zoti që ka thonë i bënë këjim e lëgjohëzije Konflikt me kaderën, pse jadha ketë, su dasht me jadha Ha, ato pëshpëritit e nefësit mrejna Ki nuk e meriton për po, hajrish Allah, ku me ditë Allah, zoti jo nuk gabon Nuk gabon të bare kjo vë talë Nuk e ka këti di kanë, mas e ka qit, e ka qitë ndu njëmë e thonë Prit, prit, prit, prit. thahu Ska kështu, gjelle gjelelu Kur ta krioje, kur ta furnizoje Kur ta begatoje, a jetin shumë mirë pse qofte dhe i stidraxen, qofte dhe jo besimtarën dhe cilin e furnizon për ta tërhesh drejtë dënimit të ti allahu në rrugë mirë po, aj nuk ja ka huq vesh rafidit menojnë si ja ka huq mesajin allahu në përmjët gjibrillit okay. la aklen vëdha sharan as logikisht as shriatikisht, la te hasedu nuk ka mundësime po zili në mes dhezërve muslimat a që në më tonë zili dhezër këta kur djoksit kushtot nuk, nuk nësa nuk nuk e thuasni fjalën ama shpirti do më të plas për çka do më të plas pse allah e ka furizuar ti kam mendimin e mët se allah ka begatu, e ka përgatitur çka po të plas shpirtin kjo luftë e shejtanit më do të më larguaj andaj vëllazë të Yusufi doshën me mit për beqatis që dha allah u jallu ala dhe i kapi prapë rahmet i zotit Tabarke, la te bareke we taala thot pejgamberi alay salatu selam la tahasadu edhe këtu para se me vazhdu me inumruhe detalet e të dhevotshmeve të cilët duhun veç për Allah, këtu vetë një element. A dikujt po i drejtojot për nga mbere ale i salatës ramë, jo neve, jo neve, po ju drejtojot sahabeve. Do me tonë edhe sahabët pas kanë pasë nevojme johon shtë të meselit. Me stojë dikujtë, a, ka e gjithë këtë temë tashë. Për nga me dhe sëma me pas kazetë me folë Në mesin e sahabovë, adhidhe në sahi Muslim La të chasedu Moskini zili njëri tjetëri Kujtë për folë La të chasedu është folje Endalesës Nehi Me për emrin e ditë Jo, jo Jo moskini zili Ata shka vim Jo la jetë të chasedun Latë e hasë e du E kafshin nënin Për me mbet për emri drejtuës Titi, kujtiti Ebu Beker, Oth, Omer, Othman Ju këtë komplet, që ka përju shofu në juve Apo? Atëre E nësa atëre, që afor për neve Allah u në ruyt Pasaj thot Uala të nëgjëshu Dhe muzbani të nëgjësh Fatë këtësish në gjuhën shqipe Ska për këthim bukë falë Të nëgjëshu minë nëgjësh Nadj është i keni pa, na për tregti, na për pazare, e ka një në një tre katër veta, edhe i sillën shok i dvetë, çka ka duçan, edhe folin për çmimën. Apo ma shajt për çe kaç. Nuk e ka për qëllim me ble, e ka për qëllim aty të tjerë dhe çka vin mi thon, çe kaç e pas ka çmimën. I vin katra pesë veta i thot, apo ma jep për çe kaç. Ato të tjerë thoin, ça çe pas ka çmimën. Kjo është tenagjush me bodave ka një nëse më ka dhënë, la të nëa gjëshu pasaj ka dhënë, oa la të ba gëdu dhe moskini për njeri tjetëri më buhdë o rejtje a pas ka mundësimi me hi o rejtja si kur mës të shkame mundësia hipotetike se kishtonë pegambele a.s. po eksiston mundësia jo hipotetike po trashotetike qka dushtuji, praktike në zemërhe, ta merë zemërën në kompletu rejtja ka shkagoni vend qymëjë haside haside dhe urrejtja i kthejnë edhe sendet konkrete të mira në të këqija për shemb nuk po di një fytyrë e bukur një një telefon i bukur një veturë e mirë zilia e bën edhe çat të mirën me po të këqje ja gjen ai ato defektet ka thonë se për sendet konkrete zilia i kthen mbrapsht Parameno për ato abstrakte shkasë shifën. Parameno për abstraktet. Por shenë mbër shpirtin kërkush nuk në ishe. Nëse aj për trupin me ndonë me zili. Parameno për shpirtin. Që shenë imaginona ja gje? Ku me ditot ki u këmën a ina është. Zotin arujt. Në më honë, la të ba gëdu, nuk mënët me pas u rejtje. Allahu gjelluale ka ndalue. Wa la të dë baru dhe mos jaktani shpinën e një rit teatrit. Mos jaktani, vetë shpinën e mia akti ndalumë. Pse vallë? Ja sot ka bashku Allahu te baraka ve taala. Sa vla zë jaktani glazër shpinën. Në mëvet, ja nis me balbëzues dish kemi kallzuar. Në mëvet bjemon ja jep argument sheriatik, provë, dokument të islamit, të imanit, të ehasanit se ti nuk lejohet që ti mi fodhë mi akti shpinën. A mosum ngushto apo. Po nuk shoj tur punte Allahu xhela. Nëse një njeri të bëjë me pitje ngusht, ç'i j vetën të Allahu kur të vjen atë pit. Pse si fole? Pse ja ktheve spinën? Bërë un porxhijje. S'ka atje. Atje janë zgjardhën xhennet. Shkon naton në ose keton. Nëse një njeri të shtin ti më ngushtu, s'skijd javap, para mëno para Zotit te barraku te Arab. A nda njeriu duhet me pas kujdes. Wala yeb ba'dukum ala bay'i ba'd. Pastaj that pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe mos ndërhyje njoni për ju në tregtinë e tjetrit. Tamësha dikush se ka bën një biznes, edhe ka marrë vesh dhe ka marrë hapat, uhjum. Se ki u bë milioner mazumua. Valla Ma dhe unë kum pas këtë ide. Ani marr. Mirpokë ju nuk kës prej për vllazëris. Te vllazëris, mirë një her karshim i dha. Ke nuk ka. Wala ya bi' ba'dukum ala bay'i ba'd më zdërhini njerë i tjetëri në, në pazarë, në trekti. Tjetëra, pashdhëm për nga mërë ali i salatër salam, duke shpjegue, që ka da me thanë mudash për Allah, pasaj dhe duhe kunu ibadallah, kjo është në hallu shahit, i thoi në djetarët, pjesa e cila dokumenton dhe është provë për meselën që ka përfohullin. Wë kunu ibadallah, pra, n'islam gjith mund ka largime dhe pohime, la ilaha illallah, La, ila, ka të adhuruar përvecë Allah E tash, në vlazëri Nuk janë këto, këto, këto, këto Edhe është kjo, kjo, kjo, kjo Qëtoj më hon Edhe qka pëhon Kunu e i bëdë Allah Bëhoni ropë të Allahot Shpreje cila i përfshin Kret tjera Ropë të Allahot Ti, une jemi ropë të Allahot Ska une ti, jemi ropë të Allahot I këthemi Libre së Zotit e Barëke Votare shkondrysh pasaj dhët për nga mërë i salatu e salam ikhwane dhezer dhe djetarë kanë thonë dhezer për po hi pak edhe në aspektin gjokësorë dhe shtaj duke qëtësuse dhe në veritë se mirë për po janë shumë dhe dobishme për ataj cili dorën me ju në adithët e për nga mërë i salatu e salatu kuno i badë Allah ikhwane i thojnë në gjuhën arabe me fëulum bihi kundrina dhe i thojnë në halë gjendje Bëhuni rëbë të Allah Rëbë është kundrim Pra rëbërija du të më kanë bëtyje Dëmonë, ti komplet rëbë i Allah Dora jote, rëbë i Allah Koma jote, rëbë i Allah El muslimu men selime El muslimu në minjedihi Muslimanë i vërtet është taj cili Muslimanë dhjanë rahat për i dorës ti Qish rahat? Kjo dorës, prajek se Allah i ka thonë na ulu Amon e e kandore, për të ekipës kështë me përdojë Amon e përdojë, amas e vështë liman Amat prishë të imani A i shikoni këtorë, lidhjet që shqipan për nga mberi Alehi salatu sëlam Gjithë manë, bërthamen e këthenë Të Zotit Amon e mujë, këtë i munësh Në edhim që i munësh Dhe zlumë qari i munë, di ka vratë 600 minjarës atje Amo i thëjnë, lajnë të Allah i Alehi për dit Allah e malkoft, Allah e malkoft A po Ne du të kuptojmë Se bërthama është e cila neve në lëviz Jo mëjë së mëjë Unë e mëjë Po ti mundësh po Zotis le Nësi i ki thonë që unë e i besoj Zotit Kënë e dhëtë për nga mirë ali i sëratu sëram Kunu i bedë Allah Bëhuni rrëpt Allah Kjo është kundrina Gjendja cila Cila gjendje e përdiqme I hwana Vlezër Bërthama i batë dhe gjëngja praktike lëzer. Pastaj vetë pejgamberi Ali sallallahu aleyhi salatu selam, shikoj far lëzer hadithin e sai muslim numër 45. Kushdon te spija me lexuar. Hadithi në Muslim dhe shikon pejgamberin sallallahu aleyhi salatu selam, lloj lloj shpreje përdor për, për më fuqizuket këtë, këtë për të thënë. Deri tash a ka e qartë, e qartë. Vazdon pejgamberi sallallahu aleyhi salatu në po të njëjtin hadith, thotë el muslimu e khul muslim muslimani e vlaj muslimanit ja rësullallah e kuptu më vlaj dheri tash së është vlaj muslimanit po pëse për po e thekson për të tregurë në cilë e kësajla për të tregurë në cilë e kësajla el muslimu e khul muslimi muslimani është vlaj muslimanit laja dhlimu si ban zulum asë si shkon me indja vilemi ban zulum nuk i ban zulum e dyta ولا يخذله و لن يتخاذثون لن يتخاذثون ولا يحقره ذا اس nuk e, e, e nënçmon e sa nënçmim dhe tradhtit dhe zullumën bon, të bëhen me geste me shkrime me shikime me kthime të shpinës a i ka thën musliman të ardzojun se ke a po nuk shohët me të Zotit këto ka për njerëzve të semur vëllezër Zotin arrujtë dhe i shëroftë të gjithë ata, i bëhot, i fiksohot muslimani si iblisi. I fuksohot, si ta arzojtë që ta, këtë muslimanë kanë mu shëruhe. I haron se 6 miliardë qufarë frimojnë në dunion. Edhe mu kanë edhe 1 miliardë që që ki, a hajë për njërzimin. Mirë, po, se mundja është arrujtë. I fukso, jë, jë, jë, jë, këtë mirë atë që që ki, a nga bibë. Pse, o, bë? Shumë gabima. Duhet me shnojsh këtë problem. Apo? Që të dashovëmi në legjeratat e raportit me djetar dhe gjalar, se si njëzve ju fokusohet, fokusohet një kategorije njëzve, thot që pi një të piqik një atë orësherri. Dërsa u leman nukë thonjë që ështëto. Djetarë nukë thonjë që ështëto. Ama njëri jutë i fokusohet. Thot për nga me dhe sëramë. Si ban zullum, nuk e trafëton dhe nuk e në në qëmonë. Nuk e në nëshmonë, kur e këshilun, ima më shafiju në hap tazi. Qa e tha? Pi për jash këshil, oma të e deshën e më nëshmu, këtë djetë. Dhe pas kënë këshil, pak ma ondësh. Apo? Ama e ja tja tham tani në këtë tjertë. A mërët vesh, kësh aki? Nuk shkon kështu, këtë nuk e këshil. Tjetër, athot për nga mere së në në bashdim të hadithit. Et taku ha ha huna. Taku valok jo shtu në zemë po unë përdu me lidh kontekse në adhiti që kan lidh dhjetarët që kan lip i shareti pengamere së ram takvaja a qëtu në muabetin për vazni lëk shikone? pengamere së ram takvaj lëk i përdo ta qëtu kur pe thot këta, tu full për vazni lëk pse? mjekra pamja gjamija gjemati dhe vëqmërija e jashtme Nuk do nuk garanton llazëri. Absolutisht, absolutisht asnjë. A kuptot? Ku po jë u vol, po ju vol sahabeve, këtë në mëngëra. Po ju vol sahabeve, këtë me farze e me sunete njerëzve të mirë. Po ju thot tak wallahu, këto që nuk kupton, mos zullumi, mos urrejtja, mos xilia, mos mashtrimi, mos dallaverat, pikë këto burojnë, a ti si duhesh zgatë sa dush. Zgate, Zgat të vlad dhe vëqëmëri jenë zemër, mos i banë zullumë muslimanëve, kjo dhe me dhonë, takvalloku ha huna. Thot transmitusi, ju shiru i lasot drihi i thële dhe më rratë, tre herë bani me shenë ka, ka gjokës i ti, ale i salatësën. Takvalloku, është këtu, takvalloku, është këtu, edhe pse ka gjokësi? Se në gjokës i në shëjtani edhe nëzajnë muabit ha, ha, op, op, nëzajnë, nëzajnë, nëzajnë, dhe njëri ju do me vluë dhe kur të këshirë e raport, këne kënë kënë kërshirë një vla musliman anaj kujdes se më nëshmë shkujtë të zote i dështu, i falimentu pasaj do të për nga mesra vazhdo në adivu do të për nga mëri a.s. bi hasbi mri imi në shërri mi afton një njëri me pasë shërë edhe k Kjo është lajan të ku anil hawa Nuk flet për hamendjes Terisht tash tha musliman Zbank shto, musliman, zbank shto Muslimani a vloj muslimani Tash, që a thot për nga musliman? Bi hasbi mriin Im jafton një njerit minë shërë Me pas shërë E ya, një hkira e khahu Muslim Që me e nënshmu Vabin e vetë musliman E ka qujtë nënshmi minë shërë Vesh me në nëshmu Leve që ka volaj Leve që ka volke Pre Superartetit të volna Sigur mi, mi poshë ropta Dhe e ka qujtë Sharpe nga Mbire Alehi Salatu Sala Kullul muslimi Alel muslimi haramun Demu huve malu huve erdu Dhe përfundon hadithin Nga Mbire Alehi Salatu Sala Dhe këtë dhamë Gjdo musliman Në raport me muslimanin tjetër I ka haram jakun e tij, pasurinë e tij, nderin e tij. Allahu na bavë kësim musliman. Kjo është a dhiti pejgamberit alay salatu sallam, i cili vërteton se me të vërtetë lëzëria i tei ka lënë fjalët, i tei ka lënë shprehjet, i tei ka lënë pamjet, i tei ka lënë pretendimet, parullat, simbolët, i tei ka lënë kafët, mbledhjet, kuvendet, është për te kësaj. Është një burri edhe një mirësi dhe një kajrë i madhë e cila është në shpirtin e muslimanit dhe është i gatshën për dhezërit e ti mu sakrifikue, me indihmue, me e përkravë, mësme të ratu, mësme urrejt, mësme pas zili, e kështë omerat. Hadirë tjetën nga pengamberi, sallallahu aleyhu sallem, e cili e tregon në dërlidhjën e besimit me edukatën dërlazërore, gjithashtu e tregon edhe se sa e kongatë muslimani muslimanin ka ditë ka ka shumë vallahi vëllazër me përmend shpjegimet e dietarëve nga dal ligjëratat gota vetëm Ibn Haxheri çka ka pru për dietarëve shpjegimet e këtyj haditheve shumë mirë por na po vetëm po e citojm hadithin e pejgamberit alayhi salatu vesselam me shpjegim të vogël qoftë pejgamberi alayhi salatu vesselam hadithin e kanë zeh imam buhariu dhe imam muslimi ka thënë alayhi salatu vesselam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhīhi Ma ju hibbuli në fësihi Ka thamë bëngan beri alai salatu e selam Nuk ka besu njëri për jush Derisa Për vëllohun e ti Ta doj ata qka e do për vetën e vetë Ma i siklet Ma shqetsuës për muslimon Se kja ditë s'ka Do me dhamë Të lëkundët i mani të më hohët imani në këtë hadith, me gjithë se kemi përmenjë në akide, se nuk ka është përqëllim bërthama, po është përqëllim obligimin. Të lëkundët në hadith, mjafton me thampe nga mesra, të iski besu që ishtë duhet, të iski besu që ishtë duhet, për çka? Se si a do vla vitanë musliman, se që ka e do për veti? Adi që ka do për veti, vla? Pash për veti që shë do. Që i shki qef me p pa probleme, pa siklete, pa, pa kur gjojtë që ka të grithë, që ka të thumbon, krejtë musliman që ashtu. Mi pa. Që që shtu më rihet, përdryshe, vetëm i mi të bo më abet këtë, vetëm i mi ti i, i rritë bisedat, përdryshe të zotë i unë gjellivalë në këhajrë. A da e thotë për nga mirë, a le i salatë të, të selam, salat, deri sa të doje, njëni për juve, tjetërin, që që do për veti. Mirë për dvjenë, Ki për meritoj ka me dasha që ka e du për veti, ja? Ki bërë që ki që ka pu... Po dhe Allah që ki musliman si ti që ka thonë. La ila illallah muamdë rësullullah. Fa namaz që që ki? Po, ki se meritojn dhe. Kusht ka thonë ti se meritojn dhe të ka pu hu me shëria që je meritojn? Ka thonë duje e pastaj a rrin a ta lemamuhet. A të ka thonë ti duja si për veti. A e amrina jo, a tërë e këta lemamuhet se une me kadere di ata. Me ilm, apsolut. معقدر أبسولد سي أهوشي نك أهوشي لجلالي أما تي دوية تي دوية شكرا تحي مام شفيقه تكير رعلي زكت حديث لو أددتو أن كل النس تعلموا هادا العلم دو كت إلم شاكم كت نيرس ممسو ولا ينسب إليه شيء اذا مستوى كركوش اكو مور بشفيقه كأقراط سمرير لدابا Kërejt që a di une, kam qëf ketë musliman me ditë. Edhe kërë kërë kërë është mëstoja ku morë për shafi i jëtë. Shemë bunë histori ka shumë dhe zërë, që ja ka da është jodh lavit musliman në Elisullet, por bidat gji. Argument? Thot hafi dhe l-bezzar, edhe thot imë në regjab el-hambeli, në zanë si bën të imijës dhe imë në kajimit. Vetëm për të dëshmu një pamje, fragment nga kjo. Në kërë, e morën në kala për ta xhikue Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, Abu l-Abbas. E kishin akuzuar për akiden e pasër që ai mbante dhe i i çëndrontë pas asaj, për ai asaj se Allahu t i ka sifatat që i takojnë dhe nuk është Allahu xhalla xhala me sifate të interpretuara gabimisht dhe sa i çëndron mbi arsh dhe flet dhe ka zbritur Kur'anin, e kishin akuzua dhe në krye prej tërë Ibnu Makhluf al-Maliki, yani presidenti i autoritetit al-Maliki i cili ka qenë armik i madh i Sheikhul Islamu Taymijis dhe e çoi në gjyq bashkë me dy vllazrit e tij. Edhe është injokat. Edhe paditsi e lexon padijen. Thot kyt thot, kështu kështu kështu, duke lexuar këtë në es-sunnetin. Kyt thot, kështu kështu kështu. Edhe gjykati çka thot. Era fi hadha ta'zir Unë e menoj se këta du të me ref mirë. Me evra. Me evra. Një djetarë, por shekëhull islamdu të i mija. A i shte vidagji. Dhe, qka bojnë, i futin burkë. Tu dalë, prej seancës, vladhje vetë Sharafuddini, ti, ti vladhje me të pasanë që ta, shka kështë e thanë ti. O, malkime të zote qofin bi juve ju matë poshtër se ju s'ka o ju kriminellini apo qire shekho lisa me të mi qili e realizon e realizon mesajin profetik në praktik tha kure niti vlavin e vetë të than ju i një zullum qar dhe janisi të u lutë këndër atyre janisi të u lutë këndër atyre i bënd e i mija i tha mo vlo përkan përkan Për që ata i cilën tha, du të me të vra tije. Për shka me të vra? Se mi ki mor mu e një qinë ala, një mi ala, ma ki mor kërën? Jo, se ti të besu që ishtë duhet. Për që ta, du të me të mytë. Tha i bëntejmija, Kull, Allahumme, heblehum nura njehtedu në bihi ilë l'hak. Tha, o Zot, tha thuj që shtu, thuj që shtu, për këta, o Zot, je pja unë i dritë, që ta kuptojnë me ta të vërtejtën E jap javë në dritë që me këtë ta kuptojnë të vërtetën. O vlezar, ju a mënu se i bën të mija u ka bë chaçi si mall që njerzit frikohen nga fjalët e tina. Dha është argumenti i Zotit në tok. Veç ashtu tak toka? Jo vallallaj. Jo vallallaj se pretendimet kanë më ngel të kota, e kanë më ngel prap, na kanë më ndruj jetë, e prap i bën të mija kanë argumentuar me ta, edhe është një histori. Sikur që me si nevojë i bën të mijes janë 800 vite dhe në mes të tëtëshin vitë e njofë me ata që i si kodër të tjera ku janë të tjera? Ka plotë, mirë po nuk besë njoni për juve dhe risa a i që ka i kishte burgosë për sultanin i ja aqoj një letër i bënd të i mienës, ma banë Allah se kisha burgosë gabim, halal tha e kije dhe vallaj, tha kalzojo, ketë kadive atje ketë që ka, që ka nënshkrujt në burgosë kërejtve, tha kalzojo pa përjashtim, pa përjashtim kalzojo se as njënit nuk jabaj haram, këtë halon as njënit përvesh njënit i cili thotë se unë jam armikja Allah dhe pengamberi këtisja si be Allah a këtë tjere ka thonë këtë ja u bartin kuptimin se kanë menu se pëgjikojnë me shëriat kjo shekhu lë islam i më të imije për të cilin dhe të flasme me ligjarata i shala për jetën e tigina dhe ajo se ca ka cenë madhëria shekhu lë islam i më të imije adi tjetër ka pengamberi sallallahu alaihi sallam dhe se ne ka zirima në Bukhari dhe ima muslimi cili dëshmon për raportin shpirtror, ndërlazror nga Nuhman ibn Ubeshiri thot, ka thambe nga nëmberi alaihi sallatu e salam methelul mu'minine shembuli besimtarve shembuli muslimanve fi të wadihim në dëshurim dërmjëdhvete wa të rahumihim dhe në mëshirën dërmjet veti wa të atë të fihim dhe dhe mëshurin dërmjet veti me thëllul gjesed si kur shembulin një trupi si kur shembulin një trupi idhe shteka minhu odhun të da alahu sa irul gjesedi bis sahri wal huma tha kur të ankohët një gjimtyr e trupit i tër trupi ragon Me qka? Me përgjumësi dhe efe. Trupe, me dhim dhomi, a i thu ka mos ti mos kaj se unë dhomi atë umë dhimët. Me dhim kria, i thu durve, rrin ju rahatë se une, jo vë dhe e mërë dorë dhe du, shumë atë umë dhimët. Së jam duva rahatë, apo? Janë ishë këtë trupi, me dhimë barku, edhe koka janë ishë për të lëvizë, edhe gishtin, në gishtin, në di vogël me dhimët, Filon me të kitë trupin mua në kua, po, dalin djerë se kështu më rao. Pse, se je një element, një qenjë e tërë, një, një tërsi, ta për një në sëram, muslimat qështu janë. Dhe kush nga bje shpëgime tjera, nuk i pranojnë. El mu'minune, besimtarët, në dashurin, paska dashurin, edyta, të rahëm, mëshirë, men lajërham, lajërham, kush së mëshirëm, së mëshirëvohet. Të atëf dhe m Shafa Ibn Hazmi, vazhria ka nje definicion. Mugzu kur gzohohet me dhimb kur ti dhej me ati. Nëse ski dhimbta, nuk i e këtij trupi. Jeni trupi tjetër, o me këtë trupi jo. Pa dhimb, çka i dham ti? Pa u gzu kur gzohon këta, problem është. Është një problematikë e madhe. Hadith tjetër, nga Beigambheri sallallahu alaihi wasallam, desha e kanë deri më muslimë. Ka thënë da'wëtul mërë i l-muslim l-i eqihi bi dhahri l-gajb mustajabëtun kadhëm bëngam mërë l-sallatë u s-salam lutja e njerijut musliman përvullavën e ti pas shpine është mustajabë e përgjijur e pranuar a nashka lutë me pas shpine o zëtë qëtë janë shesh dhala lejti O zotun e di se ka i devijuar më shpejt kallzoja sa skadal, më i devijuan njerëzit. Çe si muslimana. Ç'kjo, pavlezën, ta po them me fatketësi dhe me dhimbje. O unë e di se i devijuan po vetë Allah le mbas 30 vjet veq u delsh. Kjo Allahzër, kjo nuk ka dashuri, ka urrëti. Kjo, kjo në lëkurën e hipokrizis. Kjo në lëkurën e ujkut me me, me fasadën e delës davwatu almar'i almuslim li akhihi lut ya muslimane taspilash mustajabe çfar lutje o zot si të ket gabim me loja si të ket gjënoje falja si të ket devime udhzoje udhzoje drejtoje përmirësoje furnizoje begatoje vallahu nuk harxhon ata e zoti ka shumë vallahi nuk harxhon ketëve me na ba milionera ai nuk harxhon ketëve shtu me na ba ulemon nuk i harxhon Qa e rëgjohet? Nuk e ja rëgjohet? Mirë po. Qa kështon mu lutë? Mirë po. Mos lutja ka lëgjohet për fukara lëku në shpirtit, si kur të jehudve që thanë, i e duvdahi me gllule, dorë Allah o të është në shtërëngume. Tha dhe u gjelluarëa, ghullet e i dihim, ata i kanë durë të shtërëngume, e menojnë për Allah unë qështu. Belli e dehu me pësuta ten, Allah i kanë di durë të shtërira. I unë f i abçjudoya. Mos me nosai ka. Mos me nosai harxova, nuk harxova, jallova. Hiç harxova. Kam ia dhon njerit fundi çka i në xhenet sa vë dunjaja. E sjeqa njerëzit po ni çeveri të vogël, për një, një komund të vogël doin mi dal mend. Apo për një perandori doin mi dal man lufta të kris e kështu me radh për çka? O vllo, vë dunjaja. Kjo nuk është lëgjika rësë të telit e te, teksti pëngamberi të isa ka në të sanë. Gëtë dënjaja, sa vitë i duën me shëtitë të ta. Gëtë dënjaja, kush i fundit, i fundit, pa atë tjert. tjert, të tjertë, pa atë tjertë, vetë zotit i saka në të ta. Nuk arëgjoha të ajë, mështë me dhe se i aja unësë mujë mulutë vëdha për këtë. Duhetë mulutë me të mishë ka do pëngamberi a.s. Pas a i tha, indë raxihi melekun muakkelun Kullëma dhe ali e khihi bi khairin Kale l'melekul muwakkelu bi Amin Walaka bi mithlin Tha në kokën e ti është një melat që E autorizuar nga Zoti Për ta Gjdoher të shka lutët për vlovin e ti Bi khair Subhara Allah Kjo rahmeti Allah Mu lutë me shër Nuk thot Shikës far rahmeti Zoti gjellua Gjdoher të shka lutët për vlovin me khair thot me latësja amin amin amin e dini, Allah o përgjist pasa i thot edhe ty i qashton edhe ty qashto. lezar, me, kta i qashton lezar, ma ne me, këta i bënkaj me ljëvzije e ka përmend nuk e shifë një në një njëri të begatum me sukses në dunja dhe në akiret ka thonë vetë se zemra e ti lutet për muslimant nuk monet ku ta shifë në një shtrëngum ja kam shelë Allah u dyrt ja kam privu nga suksesi asë dunja asë në kjerat dhije se e ka zemën e ngusht për muslimant dhe Allah e trajtonë në basë të zemës në basë të zemës qishë të ki zemën, një ka qore në ngusht, në ngusht hadith jetën nga pingamberi së sëllim dhe me këta e përfundojna nga se edhe e gjatëm pingamberi a.s. hadin se kanë zhiri imam Ahmedi edhe pëse në tavë dhe zërka shumë vallaj veç me hadith Allah se kompormen asë një d përvesh shemë bullin që ka e pruna për me të regu që ka praktikua vetëm tekst të hinorët të pingamberit sallallahu alaihe sallam të shpallis hadith jetër nga pingamberit alaihi salatu e salam imam ahmedin e musnedin e tina nga jezid ibnu esed el qasri thot më ka than muhe pingamberit sallallahu alaihe sallam e tu hibbul gjenne e don gjennetin E ja, adonë gjërnetin, kultu në amë, thashpo, kal, më thapen nga mbejrë a.s. Salatës salam, e hibbe, fa e hibbe li e khike, ma të hibbu li nefsik. Atëherë, në gjuhën arabe vëzër, është një forë kushtore, e cila, kër jepët një para kusht, pas të vjenë gjevabja të kushtin, vjenë me the, e atëherë, Më nëse do me mri qëta, mbajo qësaj. Apo? In kundë të miminin, qështë të Allahu qështë për në Kur'an, nëse jeni besimtar, qështu? Qështu? Aja do gjenetin? Po! Atëherë, për mbajo qësaj, qëka është? Atëherë duje për dhavin të tana, qëka i do përvejti? Më pas kona shka i këshmi thonë. Me thonë, njoni, a do me hin gjenet, po du me hi, vlo. Me qëka do me hi? Me qëka do me hi? o s'mendo se vetë me parula e me simbole e me përkatsime shkohët e Zotit e Barëkevët e Ada. Asë një fargrimë se nuk luhin rëll taj, vetë me realitete të zemrës, të praktikës, të shpirtit, të qenjës reale të islamit dhe imanit në zemrën e njëriut. Në të ndër për nga mberi a.s. e këshiloj këtë sahabi, jezid ibn Esed, që nëse dëshiron xhenjetet e Allahu xhellahu ala, nëse dëshiron që zemra e tij të arrijë mirësinë e Zotit, let'ja doje për vllavin e vet, atë që ai do për vetë, elusi im Allahu xhellahu ala, që Allahu te bareke ve teala, na mundson që mos kemi prej atoër të cilat kemë mësi në këtë botë e na shndërroi ta jone në armërcinë në botën tjetër. Elusim Allahu te bareke ve te ala, që Allahu xhelalul ut na bam prej devotshmëve dhe, dhe, dhe linja jonë të jetë për devotshmërinë. Elusim Allahu xhelu ve ala, që Allahu te bareke ve te ala muslimanë që janë Allahu te dehman. Allahu te bareke ve te ala tip bashkon zëmat e muslimanëve të vërtetë. Elusim Allahu xhelu ve ala, që Allahu te bareke ve te ala hipokrizit, ndjellakëcit, të largon nga zemrat tona zullumën, korrupsionet, xilit. ورايت ديجشكا اcela mundon nje zemë të muslimanit kundrej zemrës të lavdota ti lavdota largon elusim allah te bareke we taala ce allahu jalla jalalu thamunser me kuptu kuranin me kuptu hadithe ne peigamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me kta me manifesuan jetën tona اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين